Четвертий день. Цей східняк був страховиськом. Здоровинецький, з голови до п'яту одягнений у смердючі, не до кінця вичинене хутро і трохи ржавої кольчуги, радже для краси, ніж для захисту. З його масного чорного волосся, подекуди зібраного грубо викованими срібними кільцями, стікали краплі дрібного дощу. Чолов'яга мав великий шрам на одній щоці та ще один через усе чоло а також безліч слідів і щербин від дрібніших ран і опіків, які дістав хлопчиною. Ніс у нього був сплюснутий і зігнутий убік, як надщерблена ложка. Очі місно замружилися від натуги, жовті зуби вишкірилися, двох передніх зубів не було, і сірий язик втиснувся у прогалину на їхньому місці. Це обличчя все життя споглядало війну. Це обличчя жило мечем, сокирою, списом і вважало кожен день на цьому світі за подарунок. Для Логіна це було майже те саме, що поглянути в дзеркало. Вони тримались один за одного міцно, як незграбні закохані, і не бачили нічого довкола себе. Дибили вперед-назад, хитаючись, наче п'яниці, що посварилися. Смикали, тягнули, кусалися і билися, хапали і рвали, напружившись від застиглої люті і видихаючи одне одному обличчя смердюче повітря. Огидний, утомливий, смертоносний танець під дощем, який лився без зупину. Логін дістав болючий удар у живіт. Щоб перешкодити ще одному, йому довелося покрутитися і попручатись. Він спровокла буцнув противника головою та хіба що злегка зачепив чолом обличчя потвори. Мало не спіткнувся, заточився, відчув, як східняк переносить вагу, намагаючись відшукати позов, в який його можна буде кинути. Логін спромігся випередити його, врізавши стегном по яйцях, і цього вистачило, щоб у потвори на мить ослабли руки. Достатньо, щоб Логін підняв руку і поклав її потворі на шию. Логін із болем підіймав ту руку дюйм за дюймом. Його витягнутий вказівний палець поволі тягнувся по дзюбатому обличчю східняка, поки той глипав на нього скошеними очима і намагався відхилити голову. Його рука боляче вчепилася Логінові в зап'ясток, намагаючись відірвати його, та Логін нахилив плече, розподіливши вагу, як годиться. Палець посунув за його скривавлення вуста, Ковзнув по верхній губі і вп'явся в зігнутий ніз потвори, і Логін відчув, як його зламаний нігодь впинається вплоть всередині. Зігнув палець, вишкірив зуби і, як міг, крутнув пальцем. Східняк засичав і засіпався, та він вже попався на гачок. Йому залишилося хіба що вхопити Логіна за зап'ясток другою рукою і спробувати відірвати від обличчя цей дряпучий палець. От тільки тоді одна рука Логіна зосталася вільною. Він вихопив ножа і загарчав, різко штрикаючи. Удари були швидкі та завдавав він їх сталлю. Клонок зачавкав у внутрішніх східняка, у його стегні, руці, грудній клітці полилася довгими струменями кров, оббризкуючи їх обох і стікаючи в калюжу під їхніми чоботями. Наштрикавшись, Логін ухопив противника за плащ, підняв чоловіка у повітря, зціпивши зуби від натуги і загарчав, перекинувши його через зубці на стіні. Той полетів геть млявий, як труп, і готовий невдовзі ним стати, а тоді гепнувся на землю серед товаришів. Логін перехилився через парапет, важко дихаючи вологим повітрям, і з нього швидко стікали краплю дощу. Їх, здавалося, були сотні, і всі товклися в морі багнюки біля підніжжя стіни. Дикі люди з закрінни, де майже не вміють говорити, як треба, і не переймаються мертвими. Всі вони змокли від дощу і забрюхались у грязюці, ховалися за неоковирними щитами і розмахували неоковирною зброєю, зазубленою і безжальною. За ними майорили під дощем їхні знамени з кісток пошарпаних шкур, які серед зливи здавалися примарними тінями. Дехто ніс уперед благенькі драбини чи підіймав ті, які скинула, і намагався приставити їх до стіни та підняти. Тим часом, як у багнюку летіли і падали камені, списи і промоклі стріли. Інші дерлися вгору, тримаючи над головами щити. Дві драбини стояли з боку доу, одна з боку червоної шапки, а ще одна зовсім трохи ліворуч від Логіна. Двійко здорових дикунів замахувалися великими сокирами на побиті ворота, з кожним ударом вирубаючи з них мокре тріски. Логін показав на ту парочку і закричав у вологу, але марно. Його ніхто не почув або ж не міг почути через гучний стукіт дощових крапель, бухкання, гупання, чиркання, звуки, з якими клинки били по щитах, і стріли врізалися у плоть, бойові кличі і крики болю. Логін незграбно підняв меч із калюж на хіднику. Його тьмяний метал виблизкував намистинками води. Зовсім поряд один із дрижакових карлів бився зі східняком, який щойно видерся по драбині. Вони обмінялися кількома ударами. Спершу Сокира влучили в щит, а тоді просвистів у порожнечий меч. Рука, в який східняк тримав Сокиру, знову піднялась, і Логін відтяв її на рівні ліктя і врізався чоловіковою спину так, що той з криком повалився до лілиць. Карл добив його, рубанувши по потилиці, і показав закривавленим мечем за плече Логінові. «Она!» Ще один східняк із великим гачкуватим носом саме долазив до вершини драбини, хилився вперед за бійниці і відводив назад праву руку зі списом на поготові. Логін, зарививши, кинувся на нього. Той вирічив очі і спис захитався. Метати його вже було пізно. Чоловік спробував відхилитися, вчепившись незайнятою рукою в мокре дерево, та зміг хіба що потягнути драбину по зубцях стіни. Логін в штрикнув його під пахву, і він, охнувши, схнувся, а тоді спустив списа додолу. Логін штрикнув його ще раз, послизнувся і зробив випад надто далеко, мале не впавши чоловікові в руки. Носатий схопився за нього, намагаючись перекинути його через парапет. Логін врізав йому в обличчя фесом меча так, що його голова гойнулася назад, а другим ударом вибив носатому кілька зубів. Від третього той знепритомнів і впав із драбини, полетівши донизу і забравши з собою в землю одного із своїх дружків. «Принеси ту жердину!» – заревів Логін на Карла з мечем. «Що? Жердину, їбанько!» Карл ухопив мокрий шматок дерева і перекинув його крізь дощ. Логін випустив меча і упер роздвоєний кінець жердини в одну пору драбини, а тоді почав щосили штовхати. Карл теж підійшов, долучив до поштовхів свою вагу, і драбина зарипіла, захиталась і почала хилитися назад. Над зубцями стіни показалося здивоване обличчя східняка. Він побачив жордину, побачив, як на неї з гарчанням налягають Логін і Карл. Звалився, відпала драбина, полетівши на голови под люком унизу. Далі вздовж стіни до неї саме знову підштовхнули іншу драбину, і східняки полізли по ній, прикриваючи голови щитами, Тим часом, як червона шапка та його хлопці жбурляли в них каміння. Деякі дісталися вершини на тій ділянці стіни, де був дов, і Логін чув звідти крики. «Когось вбивали!» Логін вгризся в закривавлену губу, думаючи, чи не поперти туди і не підсобити їм, але вирішив цього не робити. Невдовзі він знадобиться тут. Тож Логін узявся за меч творця, кивнув Карлові, який йому допоміг, і постояв, переводячи дух. Він чекав, коли знову надійдуть східняки, а довкола нього повсюди билися, вбивали і гинули люди. Диявили в холодному, мокрому, кривавому пеклі. Так, тривали вже чотири дні, а йому здавалося, ніби він був там завжди. Наче й не забирався звідси ніколи. А може і справді не забирався? Наче шукачеві було замало складнощів у житті. Тепер ще й дощ. Волога – це, дало б, найстрашніше для лучника. Ну, може бути затоптаним вершником ще страшніше, та на вежі це було не надто можливо. Луки були слизькі, тятиви розтягувалися, пір'я змокло, і постріли через це мало що давали. Дощ забрав у них фору, і це збентежило, та до кінця дня вони могли втратити ще більше. Воротами саме займалися троє здорових диких паршивців, двоє замахувалися на розм'якле дерево важкими сокирами, а третій намагався засунути у прогалини, які вони лишили важель і розсунути колоди. Якщо ми з ними не розберемося, вони проб'ють оті ворота. хрипко крикнув у вологе повітря шукач. Угу, погодився мовчун і кивнув, розбризкуючи воду з гриви кудлатого волосся. Їм і стулом довелося добряче поволати і помахати руками, та шукач таки вишукував кубку своїх хлопців біля слизького парапету. Шість десятків мокрих луків одночасно опустилися, зарипіли натягнутими тятивами і націлилися на ті ворота. Шість десятків чоловіків нахмурились і прицілились. Із них крапала вода, і вони мокріли й далі. «Ну добре, стріляй!» Луки спрацювали більш-менш одночасно. Постріли вийшли приглушеними, стріли закрутилися, і полетіли донизу, вони відскакували від мокрої стіни, застригали у грубій деревині ворот, кололи землю довкола того місця, де колись був рів, який врешті перетворився на звичайне болото. Залп годі було назвати влучним, але стріл було багатсько, а якщо якість недосяжна, то доведеться досягати свого кількістю. Сідняк праворуч опустив сокиру, три стріли стерчали у нього з груди, а одна проштрикнула ногу. Той, що ліворуч, послизнувся і упав на бік, і незграбно поповз ховатися зі стрілою в плечі. Той, що зважилим, упав на коліна, смикаючись і хапаючись за щось позаду себе. Намагався взятися за стрілу у себе в попереку. «Гаразд, добре!» – крикнув шукач. Інші нападники, здавалося, тепер не надто хотіли спробувати подолати ворота, і цьому варто було радіти – Тих, хто намагався скористатися драбинами, ще було вдосталь, але розібратися з цими звідси було важче. За цієї погоди вони могли постріляти як ворога таких своїх же хлопців на стінах. Шукач зціпив зуби і випустив униз у рухливу юрбу мокру стрілу, що нешкідливо закрутилося. Нічого вони не вдіють. Стіни – це робота для дрижака, доу червоної шапки. Стіни – це робота для Логіна. Щось тріснуло, голосно, наче небо впало. Світ став приголомшливо яскравим і повільним, наче занурився в суп. Усі звуки розійшлися луною. Логін незграбно пошкандибав цим сновидінням, випустивши з дурнуватих пальців меч, врізався у стіну і схопився за неї, коли вона загойдилася, намагаючись утямити, що сталося, і нічого не розуміючи. Двоє чоловіків билися за спис, безупинно борюкаючись і смикаючись, А чому Логін згадати не міг? Чоловік із довгим волоссям дістав потужний удар з розмаху кийком по щиту, від якого швидко відлетіло кілька трісок. А тоді замахнувся сокирою, вишкіривши блискучі зуби, вирізав дикому на вигляд чолов'язі по ногах і збив його. Повсюди були люди, мокрі і люті, заляпані багнюкою і кров'ю. Може це бій? А на якому боці він, Логін? Він відчув, як йому залоскотало око щось тепле, і підніс до нього руку. Насупився, побачивши червоні кінчики пальців. Ті порожевіли від крапель дощу. Кров. Отже, хтось ударив його по голові. Чи це йому сниця? Просто спогади з давніх часів. Логін різко розвернувся за мить до того, як кийок опустився і розбив йому череп, на яйце. А тоді обома руками схопив якогось волохатого покидька за зап'ястки. Раптом світ став швидким, гамірним, голова запульсувала болом. Він хитнувся до парапету і зазирнув у брудне сердите лице, що опинилося в до його обличчя. Логін прибрав одну руку з кайка і заходився намацувати на поясі ніж. Не намацав. Так довго гострив усі ті клинки, а тепер, коли йому потрібен один із них, у нього немає нічого. Тоді до Логіна дійшло. Клинок, який він шукав, застряг у тому страшкові, що лежав у багнюці десь біля підніжжя стіни. Логін обмазав пояси з другого боку, не припиняючи хапатися за кийок, але тепер він програвав, бо змагався лише однією рукою. Його поволі перехилили за зубці стіни. Логінові пальці знайшли руків'я ножа, волохатий східняк вирвав свій кийок і, здійняв його, роздявши рота, заволавши і смердюча видихнувши. Логін штрикнув його просто в обличчя. Клинок проколов одну щоку і вийшов з другої, вибивши заразом кілька зубів. Ревіння Волохатого перетворилося на високий зойк. Він упустив кийок і відхитнувся, виболившивши очі. Логін спритно нагнувся і вихопив свій мечі з-під важких ніг тієї парочки, що билися за спис. Зачекав якусь мить, поки Східняк наблизиться до нього, а тоді Рубановий ззаду постигнув. Східняк із криком упав, і тепер із ним міг розібратися Карл. У волохатого досі текла кривава слина, однією рукою він тримався за руків'ю ножа у себе в обличчі і намагався його висмикнути. Логінів меч залишив у нього на боці червону рану серед мокрого хутра, і волохати упав на коліна. Ще один змах, і його голова розкололася на Менш ніж за десять кроків від них ускочив у халепу дрижак. Троє східняків насідали на нього, прип'ятого до стіни, а ще один саме долазив до вершини драбини, тим часом, як усі його хлопці були зайняті позаду. Він скривився від сильного удару молотом по щиту, хитнувся назад і випустив із руки сокиру, яка грюкнула об камінь. Логінові стало на думку, що йому буде трохи краще, якщо держакове розплющить голову. Однак були чималі шанси, що наступним стане він сам. Тож Логін глибоко вдихнув і з ревом кинувся в атаку. Перший розвернувся саме вчасно, щоб Логін розрубав йому пикова на потилицю. Другий підняв щит, але Логін не хилився і натомість розрубав йому гомілку. Той з вереском гепнувся на спину, його кров розлилася по навколишніх дощових калюжах. Третій був здоровилим і збуйним буйним рудим волоссям, що стирчало на всі боки. Він оглушив дріжака біля парапету так, що той упав на коліна, безвільно опустивши щит. Із порізу в нього на лобі текла кров. Рудий здійняв великий молот, щоб закінчити це діло. Логін штрикнув його у спину, перш ніж той устиг це зробити, і довгий клинок у груз у нього аж по руків'я. «Ніколи не бійся з кимось з лицем до лиця, якщо можеш убити його ззаду», – казав Логін і в батько. І Логін завжди старався виконувати цю добру пораду. Рудий заборсався і завищав, люта звиваючись із останніми подихами і тягнучи Логіна за собою за руків'ям муча, та невдовзі впав. Логін підчепив дрижака під пахви і підняв його. Коли його погляд знову сфокусувався і він побачив, хто йому допомагає, дрижак сильно нахмурився. Нахилився і підібрав із каміння свою впалу сокиру. Логін на мить замислився, чи не занурити її дрижак йому в череп, але дрижак просто стояв на місці, поки з його мокрого обличчя стікала кров з порізу на голові. "Ззаду", сказав Логін, кивнувши йому за плече. Дрижак повернувся, Логін теж і вони стали спиною до спини. Тепер довкола воріт було три чи чотири драбини, а бій на стінах розпався на кілька окремих боїв – маленьких та кривавих. Східніки перелазили через парапет, викрикуючи свою безглузду тарабарщину з суворими обличчями і суворою зброєю, що виблискували вологою і йшли вздовж стіни на Логіна, тим часом як інші підтягувалися вгору. Він чув позаду себе брязки та гарчання, з якими бився дрижак, але не зважав на них – Можна було розбиратися лише з тим, що було перед ним. Треба дивитися реально на такі речі. Логін відсунувся назад, показуючи втому. вдавану лише наполовину. А тоді, коли перший зі східників пішов у наступ, зціпив зуби і скочив вперед, розітнувши йому лице так, що той заволав, приклавши долоню до очей. Логін врізався в іншого і дістав удар щитом у груди. Край щита вдарив його по нижній щелепі так, що він аж прикусив язика. Логін мало не впав, спіткнувшись об розпластений труп мертвого Карла. Він ледве встиг випрямитися, змахнув мечем і, не зачепивши нічого, полетів слідом за мечем, відчуваючи, як щось врізається йому в ногу. Охнув і підскочив, розмахуючи мечем. Де й поділася його рівновага. Логін кинувся на якесь хутро, що рухалося, але в нього підігнулася нога, і він у когось врізався. Вони впали разом, і Логін тріснув головою об камінь. Вони покотились, і Логін вибрався нагору, кричачи і пускаючи слину, запустив пальці в масне волосся якогось східняка і заходився бити його обличчям об камінь, аж доки в нього не розм'як череп. Відірвався, почув як обхідник, на якому він був раніше, грюкаючись клинок, і зап'явся на коліна, слабко тримаючи меча однією липкою рукою. Він стояв на колінах, важко дихаючи, поки з його обличчя стікала вода. Вони йшли на нього далі, і подітися було нікуди. Йому боліла нога, і в руках не залишилося сили. Голова крутилася так, ніби була готова відлетіти. Сил на те, щоб битися, майже не лишилося. Вони йшли на нього далі. Попереду сунув чолов'яга з товстими шкіряними рукавичками і великим молотом в руках, що мав важку головку з шипами червону від крові. Здавалося, його власник уже розбив ним чийсь череп, а наступним буде Логінів. Тоді би тот нарешті переможе. Логін відчув, як у нього холонуть внутріші, відчув болючу порожнечу. В долоні зацепеніли м'язи, до болю стискаючи меч, і кісточки пальців затріщали. «Ні!» – процідив Логін. «Ні! Ні!» Але він так само міг би казати це дощу. В той холод розійшовся, охопивши Логінове обличчя, і його вуста розтягнулись у кривавій усмішці. Рукавичник підійшов ближче, злегка торкаючись мокрого каменю молотом, Озирнувся через плече. Із його розбитої голови бриснула кров. Крамок і Фаїл заривів, як сердитий ведмідь, кістки з людських пальців розлетілися довкола його шиї, а гігантський молот закрутився довкола його голови, описуючи величезні кола. Наступний східняк спробував відступити, тримаючи на висячки щит. Крамок змахнув молотом, тримаючи його обома руками, і збив з ніг так, що той покотився по каменю і упав до лілиць. Великий горянин вискочив на хідник, спритно, як танцюрист, попри масивну статуру, і вдарив наступного противника в живіт так, що той пролетів крізь повітря і безвільно впав під зубцями стіни. Логін споглядав, як один гурт дикунів вибуває інший і важко дихав, поки крамокові хлопці з розмазаною через дощ фарбою на обличчях гучно раділи й репетували. Вони висипали на стіну, рубали східників грубими мечами та яскравими сокирами. Відтісняли їх і відпихали їхні драбини, кидали їхні тіла за парапет у багнюку внизу. Він став коліньми в калюжу, спершись на холодне руків'я меча Канедіаса, вістря якого встромилося в камінь хідника. Логін зігнувся і важко задихав. Його холодні нутрощі то втягувалися, то розправлялися, в подряпаному роті відчувався холодний смак, а ніс наповнився смородом крові. Він не наважувався поглянути вгору. Зціпив зуби, заплющив очі і харкнув кислою слиною на каміння. Придушив холод у животі, і той щез, принаймні, тимчасово. Тож тепер йому заважали тільки біль і втома. «Здається, цим покидькам набридло!» Долинув до нього крізь мжичку крамоків сміх. Горянин закинув голову назад, роззявивши рота, висолопив язика в дощ, а тоді облизав губи. Гарно ти сьогодні попрацював, криваве дев'ятко. Не те, щоб я не дістав особливого задоволення, коли бачу тебе за роботою, та радий, що зміг докластися до цього сам. Крамок однією рукою здійняв свій величезний довгий молот і закрутив ним наче вербовою гілочкою, поглянув на величезну криваву пляму над головці, до якої прилип жмуток волосся, а тоді широко всміхнувся. Логін поглянув на крамока. Йому ледве стало сила на те, щоб підвести голову. Отак. «Гарна робота! Однак завтра, якщо ти вже такий беручкий, ми підемо до задньої частини, гаразд? Можеш забрати собі цю йобану стіну!» Дощ слабшив, перетворюючись на ріденьку мряку та мжичку. Із-за обвислих хмар вирвалося трохи примерклого сонячного світла, і знову стало видно би в табір, його заболочений рів і його знамена – розсіяні подолені намети. Шукач примружився і начебто розгладів кількох бійців, які стояли попереду і дивились, як східняки біжать назад. Від чогось відбилося сонячне світло. Може, від підзорної труби з тих, якими користуються в Союзі, зазвичай для того, щоб дивитися на туди, куди треба. Шукач замислився. Може, то Бетод дивиться на все це там, унизу. Роздобути собі підзорну трубу – це цілком у мудусі Бетода. Він відчув, як його сплеснула по плечу велика рука. Ми дали їм прочухана, отамане, прогуркотів тул. І доброго прочухана. Сумніватись у цьому було важко. У багнюці довкола підніжжя стіни валялося безліч мертвих сідняків, було безліч поранених, їх несли товариші, або ж вони самі поволі з болем плентили до своїх лав. Однак із їхнього боку стіни теж було чимало вбитих. Шукач бачив купу забрьоханих трупів ближче до задньої частини фортеці, де саме займалися похованнями. Чув, як хтось волає. Волаю завзято, страхітливо, так волають ті, кому треба відтяти, чи вже відтяли кінцівку. «А то ж, ми дали їм прочухана», – буркнув шукач. «Але вони нам теж. Не знаю, скільки прочуханів ми витримаємо». Бочки, в яких лежали їхні стріли, тепер були наповнені щонайбільше наполовину, а каміння вже майже закінчилося. «Варто послати хлопців обчистити мертвих», – гукнув він бійцям через плече. «Взяти, що можна, поки є змога». «У такі часи стріл забагато не буває», – сказав Тул. «Але, зважаючи на те, скільки цих тварюк з-за ми сьогодні вбили, гадаю, що тепер у нас буде більше списів, ніж було вранці». Шукач видушив із себе усмішку. «Добре, що вони принесли нам щось для бою». «Ага. Гадаю, якби в нас закінчилися стріли, їм би швидко стало нудно». Тул засміявся і, як ніколи сильно, плеснув шукача по спині. У того аж зуби зацукотіли. «Ми добре впоралися, ти добре впорався. Ми ще живі, хіба ні?» «Де хто з нас?» Шукач опустив погляд на труп єдиного бійця, який загинув на вежі. Той був старий, майже повністю сивий, і з його шиї стирчала неоковирна стріла. Зловити стрілу в такий мокрий день, як сьогодні, чи та невдача. Та людині в бою неодмінно і таланить, і не таланить. Він насуплено поглянув униз на долину, що невпинно темнішала. «І де тільки носить союзників?» «Ну, хоч дощ», – припинився. «Треба радіти дрібничкам у житті, приміром, всякому такому киптявому багатю після вологи. Коли кожна хвилина може стати для тебе останньою, треба радіти дрібничкам у житті». Логін сидів сам біля свого жалюгідного вогню і злегка потирав праву долоню. Вона заболіла, пороживіла і затерпла, бо весь день стискала грубе руків'я меча Творця. Довкола суглобів пальців повискакували пухарі, голова в нього була вкрита сінцями – Поріз на нозі, трохи пекло, та ходив він усе одно непогано. Можна було скінчити набагато гірше. Поховали вже понад шістдесят людей і трупи складали в ями дюжинами, як і перед Крамок. Понад шістдесят півничан воз'єдналися з землею і вдвоє більше постраждали. Багато хто сильно. Він чув, як бурчить доу біля великого багаття, розповідає, як штрикнув якогось східняка в яйця. Чув, як розкотисне сміється тул, Логінове здавалося, що йому серед цього вже не місце. А може й взагалі ніколи не було місця. Гурт бійців, з якими він бився і переміг. Життя, яке він пощадив, не маючи не те жодної логічної причини. Ті, хто ненавидів його більше, ніж смерть, але був змушений йти за ним. Для нього вони, мабуть, не більші друзі, ніж Дрижак. Можливо, шукач, його єдиний справжній друг в усьому земному колі, та навіть у його очах Логін, здавалося, час від часу бачив у той давній слід сумніву, той давній слід страху. Коли Шукач вийшов із-підьми, він замислився, чи не побачив його тепер. «Гадаєш, вони прийдуть цього вечора?» – запитав Шукач. «Рано чи пізно він спробує напасти в темряві, відповів Логін. «Але мені здається, що він потерпить із цим, доки ми не стомимося трохи сильніше». «А що, можна стомитися більше, ніж тепер?» «Гадаю, ми це з'ясуємо». Логін скривився, витягуючи з болі ноги. Здається, з цією хріню колись і справді було простіше. Шукач пиркнув, не засміявся, радше просто показав Логіню, що почув його. Пам'ять часом творить дива, ти пам'ятаєш, Карловун? Ще пак. Логін опустив погляд на прогалену на місці пальця і стиснув кулак, щоб надати руці такого вигляду, як завжди. Просто дивую, що тоді все здавалося дуже простим. За кого битися, чому? «Не можу сказати, що це мене колись турбувало». «Мене турбувало», – зауважив Шукач. «Справді? Ти мав би щось сказати. А ти послухав би?» «Ні, мабуть, ні». Вони трохи посиділи мовчки. «Як думаєш, ми це переживемо?» – спитав Шукач. «Може, якщо завтра чи післязавтра надійдуть союзники». «Думаєш, вони надійдуть?» «Може, і так. На це можна сподіватися». Якщо на щось сподіватися, воно від того не станеться. Зазвичай буває навпаки. Але ми дістаємо шанс щодня, коли залишаємося живі. Може цього разу вигорить. Шукач насупився на рухливе полум'я. Щось забагато цих може. Це війна. Хто б міг подумати, що ми чекатимемо рішення своїх проблем від купи південців, а? Гадаю, проблеми вирішують усіма доступними способами. Треба дивитися на це реально. Отже, якщо дивитися на це реально, гадаєш, ми це переживемо?» Логін замислився. «Може і так». У м'якій землі зачавкали чоботи, і до багаття тихо підійшов Дрижак. У той поріз у нього на голові був закутаний у сіру пов'язку, а з-під пов'язки падало вологе масне волосся. Ота мене!» – озвався Дрижак. Шукач з усмішкою підвівся і плеснув його по плечу. «Молодець, дрижаку, ти сьогодні добре попрацював». «Я радий, що ти прийшов, хлопче. Ми всі раді!» Він пильно поглянув на Логіна. «Всі! Гадаю, я спробую трохи перепочити, побачуся з вами, як вони надійдуть знову. Найпевніше, досить скоро!» Шукач пішов геть у ніч, і держак з Логіном мимоволі витрішились один на одного. Логінові, мабуть, варто було наблизити руку до ножа, стерегтися раптових рухів і таке інше, та він був надто втомлений і змучений болем для цього, тож просто сидів на місці і дивився. Дрижак стиснув губи і поволі, знехотя, сів навпочепки біля вогню навпроти, неначе збирався з'їсти щось, знаючи, що ця їжа гнила і не маючи вибору. «Був би я тобою, – сказав він за якийсь час, – дозволив би тим падлюкам убити бити мене сьогодні. Певен, що кілька років тому я так і вчинив би. Що змінилося?» Логін замислився і насупився, а тоді знизав з болілими плечима. Я стараюся бути кращим, ніж колись. Гадаєш, цього достатньо? А що ще я можу зробити? Держак похмуро глипнув на вогонь. Я хотів сказати... Він покрутив слова в роті і виплюнув їх. Мабуть, хотів сказати, що я вдячний. Ти сьогодні врятував мені життя, я це знаю. Він не був радий це казати. І Логін знав чому. Важко прийняти якусь послугу від людини, яку ненавидиш. Важко ненавидіти її так сильно опісля. Втратити ворога може бути тяжче, ніж втратити друга, якщо ворог достатньо давній. Тож Логін знову станув плечиму. «То пусте. Це просто те, що треба робити для своєї ватаги. Я завинив тобі набагато більше, я це знаю. Ніколи не зможу віддати тобі те, що завинив. Не зможеш, але це, як на мене, не злий початок». Дрижак підвівся і відійшов на крок. Тоді зупинився і розвернувся назад. По його суворому сердитому обличчю з одного боку затанцювало світло від багаття. «Людина ніколи не буває просто хорошою чи поганою, а ж? Навіть ти, навіть би тот, і взагалі ніхто. А то Луген сів і подивився, як вирушиться полум'я. «А тож, так просто ніколи не буває. Всі ми маємо якісь причини, і хороші люди, і погані. Все залежить від того, на якому ти боці».